Так, так, а чи не здається тобі, що для божевільного лист цей занадто розумний? Степан Петрович і до цього питання був готовий. Мені часом теж так здається. В такому разі, коли брат не був психічно божевільний, як висловився на штабору, його лист є актом помсти мені і братам моїм. Він ним хотів зробити на нас донос. «Тягти на нас підозріння і, розуміються, відповідні наслідки його. Я, мушу сказати, підробка листа Божевільного досить розумно проведена. А терміти – вигадка чи реальність?» Степан Петрович не зразу відповів. «Уже вночі він зрозумів, що для Білугіна це питання буде найважливішим з усієї цієї історії, і був готовий і до нього». Наскільки ну, я за своїми скромними даними можу судити, це провокаційна вигадка або маячиня божевільного, а не реальність. Як тобі відомо, я мав багато випадків виловлювання всяких диверсантів, підривників, опозиціонерів, взагалі різного роду ворогів радвлади, але ніколи я з такою назвою не зустрічався. Я думаю, що й тим товаришам, які стоять у центрах охоронної служби держави, терміти досі так само не були відомі. Білогін спустив очі на стіл, і лице його зразу не би обм'якло, замертвіло. Він мовчав, бо і справді, що він міг відповісти? Так, товариші в центрах досі не знали цієї назви. Але чи це був доказ, що вона, а надто те, що під нею ховалось, не існувало? А що, як хоч крихта з того була реальністю? Що, як вона завтра-позавтра виявиться? Що ж тоді буде їм цим товаришам у центрах, які про це не знали, які не помітили такої страшної смертельної небезпеки? І що вони повинні тепер робити? Арештувати Іваненка і всіх братів його, і той чи іншою ціною здобути від них зізнання у термітизмі. І Валенка безумовно зізнається і підпишуть усі свої зізнання. Але що це могло виправдати його, Білугіна? Як же він міг допустити цих термітів, стільки років бути коло себе і не помітити їхньої руйнівної роботи? Може він сам... Був термітом. Степан Петрович уже вночі міркував, що повинен буде думати і почувати количка. І питання тепер, очевидно, стояло так: схоче одкупитись ним Іваненком, схоче віддати вищим інстанціям його і братів на викуп своєї недбайливості? Чи не схоче? Вигідно буде йому. «Чи не вигідно це? Врятує його ця диверсія від стянки, чи не врятує?» Степан Петрович легенько кашлянув і тихо сказав. «Дозволь мені, Микола Сидоровичу, сказати кілька слів». Білугін підвів очі і встромив їх в одне око Іваненка. «Кажи». «Я думаю, Микола Сидоровичу, що нам треба серйозно перевірити, вигадка це чи реальність. Я в кожному разі просив би дозволити мені зробити цю перевірку. Чи це вияв божевілля чи злобної помсти, цей лист кидає на мене і на моїх братів тінь. Я цього не можу так лишити». І раптом Іваненко сильно випростився, око його гостро звузилось, він стиснув кулак – і люто витягнув його у напрямі вікна. Я винищу цю реальність, коли вона є. Це питання не тільки моєї служби, чи моєї безпеки, чи навіть партійного обов'язку. Це питання моєї честі і сенсу всього життя мого. Дозволь мені зробити перевірку, я знаю, товаришам колегії вже відома ця історія. Попрохай їх од мене дозволити мені проробити цю велику роботу перевірки і викорінення, коли там що-небудь є. Білугін уважно дивився на Іваненка, і в чорноті його очей трохи зникла гострість. «Як же ти хочеш перевірити?» Все тим же службовим холодним тоном спитав він, але мимоволі у ньому пробилась нотка цікавості. «Я ще точно не знаю. Я ще не мав часу обміркувати усі засоби, яких треба вжити в даному разі». «Я знаю тільки те, що я мушу це зробити, і що я тим чи іншим способом зможу викликати на вияв себе».